și în și pe pământ, tată, și Din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții vi se aduce a iubiți ascultător programul i085. Pe parcursul acestor programe noi ne ocupăm cu vestirea cuvântului lui Dumnezeu, respectiv Noul Testament, încurajați de un de cugeteri și meditații alcătuite de preotul niculiță asupra fiecărui veset. Astfel, studiul nostru ne poartă astăzi în Evanghelia după Ioan, la capitolul 6, din care vom avea o serie de gânduri cu privire la versetul 70, gânduri pe care nu le-am putut acoperi din motive de timp. După aceea, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră care v-ați luat timp să ne ascultați, vom de la citirea versetului 71, urmat de explicațiile care îl acompaniază și în continuare, atât cât Domnul ne va îngădui. Mai înainte însă de una și de cealaltă, am să vă citesc o scurtă întâmplare care a avut loc în Canada, o întâmplare care ne arată că noi trebuie să fim nu numai sinceri, ci să știm și adevărul. Că sinceritatea fără adevăr nu ne ajută la nimic ci ne poate duce la consecințe tragice, așa cum vom vedea aici. Se obișnuiește să se spună că toate religiile sunt bune, numai omul să fie sincer. Aceasta însă este o mare, o mare eroare să te bazezi pe sinceritate și nu pe adevăr. Numai adevărul contează, el nu se schimbă. Hotărât lucru, trebuie să fii sincer și să admiți adevărul, să-l cauți și să-l găsești. Că dacă nu-l cauți cu sinceritate, ci-l cauți numai cu intențiile după câștig mărșat sau slavă de șartă, niciodată n-ai să-l afli. Deci trebuie să fii sincer în căutarea adevărului, însă, atunci când îl cauți, trebuie să fii sigur că ai găsit adevărul și să nu te sprijinești decât pe documente și pe dovezi mai mult decât sigure. Iată ce poți păți dacă te sprijinești numai pe sinceritatea cuiva. O doamnă cu copilul călătorea iarna cu trenul printr-o regiune cu zăpadă din Canada. Trebuia să coboare la o stație facultativă. Era noapte și controlorul avea să-l științeze când va ajunge la destinație. Dar această doamnă s-a adresat unui călător. A lăsat controlorul la o parte, care i-a spus, Stați liniștită, doamnă, vă voi anunța eu la timp. Trenul s-a oprit. Și călătorul, bine intenționat, i-a spus, aici trebuie să coboriți. Doamna a coborât din tren cu copilul și a dispărut în noapte. Trenul și-a reluat mersul. După un sfert de oră, controlorul a intrat în compartiment și a auzit îngrozit că doamna coboruse deja. Vai de mine, cred că s-a pierdut în zăpadă pe frigul acesta. Noi am oprit puțin trenul numai pentru reparație. S-a dat alarma pentru oprirea trenului, dar căutările au fost zadarnice. După câteva zile, cele două corpuri au fost găsite înghețate sub zăpadă. Această istorie tragică ilustrează comportamentul nechipzuit al unei mulțimi de oameni în privința viitorului lor etern. Dau crezare sfaturilor oamenilor și se înșeală. Li se spune că dacă sunt cinstiți, nu li se va cere nimic în plus. Adevărul lui Dumnezeu este însă deosebit. Nu este vorba de a face, ci de a crede. Dumnezeu este Cel care a făcut tot ceea ce este necesar pentru mântuirea ta. Hristos a murit pentru tine. Crede în El. Și trebuie să ne sprijinim nu pe spusele oamenilor, oricât ar fi ei de bine intenționați, oricât ni s-ar părea ei de serioși, oricât ni s-ar părea ei de sinceri, ci trebuie așa cum doamna aceasta trebuia să se sprijinească pe îndrumările controlorului, deoarece acesta era calificat să spună ce se află pe calea ferată, pentru că el era autorizat în mod oficial de căile ferate să cunoască mersul trenurilor și el era cel în măsură care să-i spună aici sau acolo să coboare. Femeia însă s-a după spusele unui om. Putea să țină cont dacă voia și de spusele călătorului, dar trebuia să ia de bază indicațiile controlorului. Trebuia să-l caute pe controlor și să confirme spusele călătorului și atunci ar fi fost ferită de mare această pagubă de care a avut parte să-și piardă viața. Și noi ne folosim deseori, foarte multe ori folosim spusele sfinților părinți, spusele multor credincioși, dar numai acelora care sunt cuminți, așa cum este Sfântul Eronin care a spus că dacă găsim ceva în scrierile lui, care nu se potrivește cu Sfânta Scriptură, să nu le luăm de bază, ci să alergăm mai degrabă la cuvântul Sfintei Scripturi. Iată un călător de ale cărui indicații merită să le iei în seamă, merită să fie considerate, pentru că el ne îndeamnă mereu către Scriptură. Câți dintre noi astăzi nu coboară și o să rămână în martea veșnică, în veșnicie, pentru că s-au luat după spusele tradiției, s-au luat după spusele unuia și al altuia, neglijând Scriptura lui Dumnezeu, neglijând spusele Domnului Isus, singurul care poate să ne spună adevărul, pentru că Domnul Isus este calificat de Dumnezeu să ne spună adevărul. Domnul Isus este angajat dacă vrem să spunem de Dumnezeu să ne spună adevărul și El îl cunoaște. Pentru că Domnul Iisus vine tocmai din țara aceea eternă. El este singurul care cunoaște calea și adevărul și El și este calea și adevărul și viața și El poate să ne dea instrucțiunile necesare. De aceea, iubiți ascultători, să facem bine, dacă vrem să nu ne pierdem și noi în noaptea păcatului și în noaptea veșniciei în groază, departe de fața lui Dumnezeu, să facem bine să luăm cuvântul scris al lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, și să învățăm de acolo cum trebuie să călătorim, ca să putem ajunge în veșnicia fericită împreună cu Domnul Isus Hristos. Mulțumim, Doamne Tată Ceres, pentru Sfânta Scriptură prin care ne înveți cum să călătorim prin lumea aceasta, în așa fel încât să ajungem cu hotărâre și să ajungem siguri în fața ta să petrecem cu tine veșnicie fericită. Ajută-ne, te rugăm, să luăm aminte la cuvântul Sfintei Scripturi, binecuvintează și mesajul care ne stă în față și întărește mai mult în noi nădejdea și bucuria și încrederea în cuvântul Tău cel Sfânt și urmând în drumările pe care ni le dai acolo, sub călăuzirea Duhului Tău cel Sfânt, să putem ajunge să petrecem cu Tine o veșnicie întreagă spre slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Cine-ar putea să-ți iertare Pentru păcatul tău cel mare? Cine-ar putea, cine-ar putea Iisus Dumnezeiescul dacă noi îl luăm în considerație pe Domnul Dumnezeu, dacă noi punem la socoteală călăuza pe care ne-a dat-o prin Duhul Său Cel Sfânt, călăuză care a fost posibil să ne fie trimisă în urma morții și învierii Domnului Hristos, atunci, în toate problemele vieții, în încercări și în nevoi, noi suntem mai fericiți decât oamenii lumii fără Dumnezeu, care sunt în belșug și în plinătatea lucrurilor pământești. Noi avem harul mare, despre care ni se vorbește și în Psalmul 84, ca trecând prin Valea Plângerii, să o prefacem într-un loc plin de izvoare. Har minunat, har și har! Este partea celui din lumea aceasta care alege pe Domnul Iisus Hristos călăuza sa, ascultă numai de El și de toți aceia care îl îndeamnă către El. Iubiți ascultători, vom citi acum începerea lecției noastre, versetul 70 din Ioan capitolul 6, unde scrie în felul următor. Isus le-a răspuns, Nu v-am ales eu pe cei 12 și totuși unul dintre voi este un drac. Domnul Isus spune cuvintele acestea celor 12 ucenici ai săi, care au rămas în continuare cu el, după ce ceilalți 70 l-au părăsit, socotind că vorbirea lui, prin care le spunea să mănânce trupul său și să bea sângele său, este prea grea, spuneau ei, cine poate să o sufere. Iar când aceștia doi spun, Doamne Isuse, noi rămânem cu tine pentru că la tine sunt cuvintele vieții veșnice, Domnul Isus le-a spus aceste cuvinte. La acest verset mai adăugăm și pe acela din 1 Corinteni 11 cu 19, unde Pavel spune Trebuia să fie și partide între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Să citim cu atenție cuvântul Domnului iubiți ascultători. Nu spune că noi trebuie să fim părtinitori, noi trebuie să fim dintre cei care să creem buclucuri și scandaluri. El spune că trebuie să fie partide ca să iasă la iveală și cei buni. Noi însă nu trebuie să fim printre cei care alcătuiesc partea negativă în lucrarea lui Dumnezeu. Nu scrie nicăieri că voi trebuie să fiți, tu trebuie să fii acela care să execuți partea negativă. Nu, noi toți putem să alegem partea pozitivă, toți putem beneficia de Harul Domnului Isus Hristos care a venit să ne izbăvească și să fim împreună cu El căutători și împlinitori ai adevărului sfânt. Spune deci că trebuia să fie un iuda, un trădător, dar noi putem printr-o predare totală în brațul Domnului să nu fim trădători. El, Mântuitorul nostru, nu alege pe nimeni să fie trădător, dar dacă cineva nu veghează, ajunge singur în ceata trădătorilor. Trebuie să fie partide, dar noi să nu favorizăm Duhul de partidă. Partidele sunt ca să arate pe cei fără partidă, fără Duhul de partidă, care formează trupul lui Hristos. Cu cât este mai mare întunericul, cu atât se vede mai limpede lumina în toată splendoarea ei. Măreția curcubeului se arată totdeauna pe un fond întunecos. Să fim curcubeu, nu fond întunecos. De noi depinde. Noi suntem cei care alegem. Nu trebuie să alegem să ne sprijinim pe versetul acesta, că trebuie să fie și partide și să fim noi partide. Versetul nu spune, trebuie să fiți voi. Partide sunt dar noi putem prin alegere deliberată să facem parte din trupul lui Hristos care nu face partide, ci trupul lui Hristos care este una în el, toți credincioșii de pretutindeni care nu țin la o sectă, care nu țin la un cult, ci țin numai la adevărul Hristos cel unul singur. Cine vine cu adevărat la Domnul Iisus și se predă lui cu adevărat, iar apoi își rennuiește zilnic predarea, nu va fi în pericol de a cădea în starea lui Iuda. Din mâna Domnului Iisus nu ne poate smulge nimeni, nimeni. Sau, apelând la istoriei sirea pe care am citit-o la deschiderea programului, dacă doamna aceea s-ar fi sprijinit întru totul pe spusele controlorului și n-ar fi luat în seamă și spusele acelui călător, ar fi fost păzită de marea nenorocire de a-și pierde viața. Dar ea s-a luat după alții și în felul acesta și-a pierdut viața pentru că n-a ascultat de singurul care era autorizat și cunoștea calea de controlor. În felul acesta și noi, dacă ne ferim de spusele oamenilor, dacă ne ferim de îndemnurile lor și de căutările lor murdare, și apelăm numai și numai la adevărul care este unul singur la Domnul Iisus Hristos, atunci și noi vom fi una în el cu toți cei care îl caută, vom fi feriți de Duhul de partidă care face mai mulți, vom fi feriți de Duhul lui Satana care este diabolos cel care împarte în două părți și vom putea să ne bucurăm împreună cu toți cei care îl caută pe Domnul dintr-o inimă curată. În versetul 71, Apostolul Ioan ne explică Faptul că atunci când Domnul Isus a vorbit despre un drag, la, se referea la Iuda. Citim deci versetul 70 și 1 din capitolul 6 de la Evanghelia după Ioan. Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul, căci el avea să-l vândă, el, unul din cei 12. Domnul Isus privește la noi și vorbește. Ce poate să spună el despre mine și despre tine, dragul meu? El știe gândurile, planurile, vorbele și faptele noastre. Pentru el nimic nu-i ascuns. Cum sunt ele oare? Aici ni se arată că Domnul Isus vorbea despre Iuda, că cel avea să-l vândă, el, unul din cei 12. Nu poate să trădeze adevărul decât cel care îl știe și care îți cunoaște unde este adevărul. Numai unul din apropiații Domnului Isus, din cei 12 apostoli a putut să-L vândă. Cel care n-a umblat cu el, care nu-L cunoștea în toate mișcările ființei lui pe Domnul Isus, nu putea să vârșe o asemenea faptă. Timp de trei ani și jumătate cât a umblat cu Domnul Isus, Iuda a observat tot ce făcea învățătorul său, a fost martor la atâtea lucrări minunate și a ascultat atâtea învățături dumnezeiești. Dar cu toate acestea, el nu s-a lăsat pătruns în toate tainițele inimii lui de ceea ce făcea Mântuitorul, nu s-a predat în întregime adevărului mărturisit de Mântuitorul și de aceea a ajuns să făptuiască cel mai îngrozitor păcat. Dacă nu te predai 100% Domnului Sus, felului său de a fi, adevărului său unic, mai curând sau mai târziu ajungi și tu în trădător. Aceasta este o lege. Nu vei face lucrul acesta dintr-o dată, ci încet, încet te vei răci, te vei depărta și apoi vei săvârși ultima parte a lucrării satanei. Cine în mod conștient nu primește și nu ascultă tot cuvântul Domnului Isus scris în Noul Testament, va ajunge un trădător al Domnului Isus și un lăptător împotriva adevărului său. Omul poate să fie cu Domnul Isus, poate să audă urechile lui ce spune el, să vadă cu ochii lui faptele Domnului Isus, și totuși să rămână departe de el, să se lase cuprins și stăpânit de diavolul ca și Iuda. Acest apostol a rămas în păcat, de aceea a mers la pierzare, cu toate că făcea parte din numărul celor 12. Vai, cât de serios este acest lucru! E vorba despre predare și credincioșie, este vorba despre seriozitatea noastră în a urma pe Domnul, altfel va veni odată vremea unei groaznice descoperiri cum s-a arătat la Iuda. Să ne lăsăm cercetați iubiților de Domnul Isus. să-L rugăm să ne izbăvească de orice sămânță străină pe care diavolul o aruncă în ogorul inimii noastre, să căutăm să reînnoim zilnic predarea noastră mâna Lui ca să putem scăpa de orice primejdie. Cu aceste cuvinte, iubiți ascultători, am încheiat meditația asupra versetului 71 din Evanghelia după Ioan de la capitolul 6, verset cu care se încheie capitolul 6 al Evangheliei după Ioan. Cu voia lui Dumnezeu acum și prin bunăvoința dumneavoastră, procedem la cercetarea unui nou capitol din Evanghelia după Ioan și anume capitolul 7. Din Evanghelia după Ioan, capitolul 7 ne începem în studiu, așa cum este și normal, cu versetul 1, care sună în felul următor. După aceea, Isus străbătea Galileea. Nu voia să stea în Iudeea, pentru că iudeii căutau să-L omoare. Mereu, mereu în Evanghelia lui Ioan întâlnim cuvintele După aceea. Le găsim la capitolul 3, 4, 5, 6 de două ori și acum în capitolul 7. Prin aceasta înțelegem că Domnul Isus nu pleca dintr-un loc în altul decât după ce termina lucrarea începută. El nu făcea nicio lucrare numai pe jumătate. Tot ceea ce începea, ducea la bun sfârșit, cum zice și în psalmul 1, versetul 3, despre omul neprihănit, tot ce începe, duce la bun sfârșit. După aceea, ni se arată deci, străbătea Galileea. Nu voia să stea în iudeia, pentru că iudeii căutau să-l omoare. Galileea în însemnează ținutul sau cercul păgânilor, adică partea nereligioasă a țării lui Israel. Și în adevăr, aici locuiau mulți păgâni, mai ales greci și romani. Iudeia în însemnează ținutul laudelor lui Dumnezeu. Iudeia vine de la Iuda, care înseamnă lăudat fie Domnul, adică partea religioasă a țării lui Israel. Domnul Iisus Hristos nu era primit nici într-o parte, nici în alta, dar față de cele două părți ale țării lui Israel, o alegea pe cea nereligioasă socotită gână căci aici totuși putea să lucreze mai bine și mai cu spor decât în Iudeea, în partea religioasă, unde era urmărit ca să fie omorât. Așa stau lucrurile și astăzi. De regulă, cei mai temuți dușmane adevărului ai Domnului Isus. Sunt oamenii religioși care au o organizație religioasă bazată pe o tradiție și care respectă cu strictețe toate rânduielile religiei lor vechi. Iudeii căutau de țelomoare, adică cei religioși, aceia care se lăudau cu credința lor cea adevărată, care purtau un nume frumos, dar a căror viață era plină de ură și păcat. Ei urmăreau pe Domnul Isus. Ei urmăreau pe Domnul Isus în loc să îl urmeze pe Domnul Isus. Grecii, romanii și păgânii în general nu iubeau pe Domnul Isus, dar nici nu-L urmăreau ca să-L așa cum făceau cei care purtau numele de iudei, cel care de pe Dumnezeu. Ura religioșilor întrece ura nereligioșilor când este vorba de Domnul Isus. El a avut de suferit nu din partea lumii, ci din partea celor religioși care purtau veșmintele așa zise sfinte. Ei l-au răstignit. Cei mai greu de întors la Dumnezeu sunt religioșii. Religioșii sunt aceia care l-au pus pe Domnul Iisus, pe fiul lui Dumnezeu, pe cruce. Ei care studiau legea, ei care aveau funcții mari în templu, aceștia l-au pus pe el pe cruce. Să fim atenți! Galileea era străbătută adesea de Domnul Isus și aici avea chiar locuința sa pământească. Din Galileea și-a ales el apostolii, cu excepția lui Iuda Iscarioteanul, singurul iudeu, care l-a și vândut. Locuitorii Galilei nu erau prinși într-un sistem religios cu ziduri groase de dogme și de aceea puteau asculta pe Domnul Isus? și mulți dintre ei deveneau ucenicii lui. Cu cât un om e mai liber de formele religioase, de tradițiile poporului lui, de tradițiile moștenite din moși strămoși, cu cât este mai liber de toate acestea, cu atât poate primi mai ușor pe Domnul Isus, cu atât mai ușor poate primi adevărul mântuitor. Oamenii din diferitele grupări religioase pot primi pe Iisus, dar grupările în întregimea lor nu-l pot primi. De aceea spunem mereu că în sânul tuturor grupărilor religioase se află și oameni sinceri care sunt liberi de Duhul de Partidă. Toți aceștia care sunt liberi de Duhul de Partidă și ei nu țin la dogmatica lor, ei nu țin la tradiție, ci țin la adevărul Domnului Iisus, Chiar dacă se află în sânul unui cult, aceștia sunt frați cu toții, fac parte din biserica cea una singură a lui Hristos. Cu aceștia trebuie să avem mare grijă să ne unim și să ne bucurăm împreună în vederea așteptării Domnului Isus Hristos. Isus nu voia să stea în Iudeia, deși aici era templul. Mântuitorul nu simte plăcere nici astăzi în organizațiile religioase. Nu vrea să stea aici pentru că ele umblă să-i omoare felul său de a fi. Organizațiile acestea au grijă să respecte o Constituție a lor, pe când pe Domnul Isus îl lasă la o parte, caută să-l omoare. Că dacă ții Constituția, dacă ai pus Constituția ta pe tron, atunci adevărul Domnului Isus este desconsiderat. Ai zis ca noi, ești al nostru. N-ai zis ca noi, pe tine atunci. Adevărul niciodată nu poate locui acolo unde se ridică ziduri în jurul lui. Unde vine Domnul Isus, toate zidurile cad. Tocmai de aceea iudeele moderne caută să-l omoare. Toate cultele care au constituțiile lor, care au alegerile lor, învățăturile lor, acestea toate sunt omorătoare ale Domnului Isus pentru că ele își apără existența și ele spun că fiecare spune despre ea, la mine este adevărata credință, căutând să le înnăbușe și să le distrugă pe celelalte, lucru pe care Domnul Isus nu le-a făcut. Domnul Iisus a venit și a propovăduit adevărul și a lăsat liberi pe oameni să-L urmeze. Cine a vrut l-a urmat și cine n-a vrut nu l-a urmat, El însă le-a dat deplină libertate. Domnul Iisus vine totdeauna cu felul lui de a fi cumpărăția Lui și în împărăția Lui nu sunt garduri, nici ziduri. În împărăția Lui este adevărata unitate și pace, acolo nu mai sunt nici săbi, nici lupte, cine vrea să-L primească pe El trebuie să primească felul lui de-a fi, să primească Duhul lui, împărăția lui, care nu este din lumea aceasta. Spiritul acestor iudei moderne este potrivnic Spiritului lui Hristos pentru că ele fac parte din împărăția lumii. Dincolo de orice gard, dincolo de orice tabără se află Isus. Cine vrea să afle mântuirea, să iasă la el și acolo va fi fericit, va fi luminat, va primi adevărat pace. Cei care au Duhul taberii iudei vor căuta totdeauna să o moare pe Isus, adică vor prigoni și vor urmări pe cei care îl urmează cu adevărat pe Domnul Isus. După asta poți să-ți dai seama cu cine ai de-a face. Domnul Isus n-a urmărit să o moare pe nimeni, Domnul Isus a venit și a propovăduit adevărul lui Dumnezeu și a lăsat libertate de plină fiecăruia care a vrut să vină și să-L urmeze. La versetul 2 din capitolul 7, în al cărui studiu ne aflăm acum, scrie și praznicul iudeilor, praznicul zis al corturilor, era aproape. Iubiți ascultători, Domnul Iisus niciodată nu se identifica, nu se făcea una cu iudeii și cu religia lor. Domnul Isus era deosebit în toate lucrurile față de lumea pământească, pentru că împărăția lui nu era de aici, de pe pământ. Așa trebuie să fie și urmașii lui creștinii adevărați. Praznicul iudeilor, scrie aici, deci al lor. Domnul Isus nu avea nicio legătură cu această rânduială, cu toate că era poruncită în legea veche. El a venit ca să pună temeliile unui nou legământ, care nu prelua nimic din vechiul legământ. Cu cât mai mult, Mântuitorul nostru nu are nicio legătură cu sărbătorile și rânduielile neporuncite de Dumnezeu și pe care le practică unele culte religioase din creștinism, dându-le importanță atât de mare încât adevărul noului legământ nici nu se mai vede. Fac așa de mult scandal și multă paradă în jurul acestor sărbători ca să estompeze adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Fac ceea ce spune Domnul Isus despre farisei. Dau zeciuială din in și din chimen, dar dreptatea, mila și credincioșia le lasă neîmplinite. Așa se face și astăzi. Se face mare ca în jurul unor zile, câte o zi, două, trei pe an, iar restul 360 și atâtea de zile, nimeni nu mai în considerație adevărul lui Dumnezeu, se trăiește în păcat, se trăiește în tot felul de stări murdare și asta nu mai contează dacă ai ținut două-trei zile pe an. Oare ce bucurie să simtă Domnul Isus că odată pe an la Crăciun facem atâta paradă despre ziua nașterii lui și sărbătorim nașterea, iar celelalte zile ale anului trăim ca și cum el niciodată n-ar fi fost pe acest pământ? Asta să-l bucure? Sigur că mult mai mult l-ar bucura dacă în fiecare zi am trăit ca și cum el este viu cu adevărat. Iubiți ascultători, cu aceste cuvinte și cu îndemnul de a-l sărbători pe Domnul Iisus în fiecare zi printr-o viață de supunere, ascultând de el dacă este viu în viața noastră, că asta îl bucură, aducem încheierea programului I085, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi. Amin. Haideți acum, iubiți ascultători, să folosim ultimele minute care ne-au rămas dând citire unei poezii, al cărei titlu este Semnele morții în cel viu. Să vedeți, fiind la lucru, ca oricare credincios, voiam să răscumpăr vremea cum ne-a învățat Hristos. Și fiind i chemarea drept ambasadori din cer, neavând deci legătură cu acelea care pierd,